Лінзи Лінза – це оптичний прилад, який дає збільшене зображення предмета. Як правило, лінзи зроблені зі скла і мають опуклу чи увігнуту поверхню. Коли світло проходить крізь скло, воно заломлюється, тобто змінює напрям свого руху. Цей ефект можна спостерігати, якщо опустити соломинку в склянку з водою. Здається, що вона зламана. Якщо скло крізь яке проходить світло, має змінну товщину, то зображення предмета, розміщеного за ним, спотворюватиметься, стаючи більшим чи меншим. Що таке лінзи? Відхилення світлового променя при переході з повітря в скло використовується в оптичних інструментах, наприклад, у лінзах. Лінзи, шматочки скла чи прозорої пластмаси спеціальної форми, які фокусують світло, створюють зображення – і збільшують чи зменшують їх, змінюючи напрям променів світла. Лінзи бувають опуклими і увігнутими. Краї опуклий лінзи тонші від центра, а увігнутої – товщі. Від форми лінзи залежить, чи збиратиметься світло в одну точку, чи розсіюватиметься. Таким чином лінзи діляться на ті, що збирають і розсіюють світло. Лінзи у фотоапараті У фотоапараті для одержання чіткого і яскравого зображення на плівці використовується опукла лінза. У дорогих камерах, призначених для професійної зйомки, розміщують ще й увігнуті лінзи, які товщі по краях, ніж у центрі. Вони використовуються для зменшення зображень великих предметів – архітектурних споруд, пейзажів, живописних полотен тощо. Око – також лінза. Наші очні яблука виконують роль велетенських опуклих лінз, які фокусують світло на задній стінці ока. За допомогою очних м'язів ці лінзи стають більш пласкими, якщо ми хочемо роздивитися віддалений об'єкт. І навпаки, стають товщими, якщо предмет близько. Ілюстрації. Опуклі увігнуті лінзи. Існує два види простих лінз. Опуклі чи конвергентні, які збільшують зображення, і увігнуті або дивергентні, краї яких товщі, ніж середина. Вони зменшують зображення. Опуклі лінзи. Промені світла, проходячи через лінзу, заломлюються і зображення збільшується. Увігнуті лінзи. Промені світла заломлюються і розходяться, формуючи... Зменшене зображення. Фокус на відстань – це дистанція від центра лінзи до точки фокуса. Окуляри – оптичний прилад з двома скельцями для поліпшення зору. Лінза фокусує світло на чутливу плівку, розміщену всередині фотоапарата. В оптичних мікроскопах використовуються лінзи, які збільшують у 100-2000 разів. Лінзи в біноклі допомагають роздивитися віддалені предмети. У перископах лінзи збільшують зображення у дзеркальці, що розміщене на другому кінці перископа. Збільшуване скло – це опукла лінза, центр якої товщий, ніж краї. Розмір зображення залежить від того, на якій відстані від об'єкта тримати лінзу.